Begezain lagusiaren tenore azurekin pantzui gara eta ondakin, ondakin gutxiago egiten dugu azken urte hauetan, baina eina apaltzan alduko horreinu. Ala uste du eta ala nahi du, bilta garbi sindikatak, iru urtez kaxik ogoi uh, kilo apaldu da, presuna bako txak urtean egiten duena. Hora helburu adu beste behatzi kiloren ekentzia elduden urteko. Aine Mari Grenie eta Mikele Paltzaren lekukotasunak berisailuntan hauek aspaldian ari dira Euskalieslarien sustenguan miagitzeko ekitalian parte hartu zuten larun batean Eta kiroletan beriziki pilotan iragan aste undarrau sorpresen aste burua izan dela ikusiko dugu Baina lehinik, aroa eta momentuan dugun iguzkiari, ez dela filatu behar hiduriz, panxika. E, hasteko hori diote, miarritzeko aroik erzalek, atxalde juntan aroa itzuliko dela, lanotxu, orzantza eta euria ere itzumanak zauzkigu, temperaturako goita bi gradutara dira bakarrik beraz, uh, deskartahondia atzoko arekin. Eta lehenik ekintza simbolikoa gauntan Siberoan, Siberoa erri elkarguko egoitzaren txartzea, ondakinen behisteko kesa horiz trabatua izan da gauntan. Manera hortaz, BDS Siberoa kolektiboak asalatu nahi izan du, elkargoak veolia enpresarekin araberritu duen kontratua, behisik diren ondarkinen biltzeko BDS kolektiboak dio, veolia enpresak parte arzenduela palestinaren kolonizazioan kolonia horien ondarkinak ere biltzen baititu. Sibiro erri elkargoak veolia empresarekin kontratuan izan ez, nola speit veoliaren komplizea bilakatzen dela aspi maratzen du BDS-ek, nola veoliak trabatzen duen palestinaren askatasuna, guk trabatu dugu simbolikoki elkargoaren sarzea, dio BDS Sibiroko kolektiboak goizuntan, igorri daukun ageriak. Egunian kilobat ondakin sohtzerat apaldu nahi du biltagarbik etxe bakotxean egun bakoatx biltzenden ondakin kopurua, kilobat ondakin egunean etxe bakotxean ainiz badiru diere, mementuan ez gira ortan ondakin gehiago sohtzen dugu egunero intzagita zenbaki batzu emaiteko, bimila eta behatzean, iru euntalaro geita malau kilo ondakin ateratzen ziren biztanle bakoitz. Emeretzi kilo gutxiago, sortzen dira bimila eta mabian, biztanle bakoitzak, iru euntalaro geita mabos kilo ondakin sortzen dituelarik urtean. Eta kopuru hori, oraindik behatzi kiloz apaldunailuke biltagarbik, bimila eta malaurako, iru euntalaro geita seik kilo ondakin sortu urtean biztanle bakoitz. Eldu da, egunean kilo bat ondakin, biztanle bakoitzeko, balorapen baita Ikorra, egiten dugu biltagarbiren baitan hondakinen prebentzioa sarduratzen den amaia Lizaldek. Depuis 2009 en fait on a baissé de moins 5 sachant que notre objectif est moins 7 Donc ça fait à peu près une baisse de 19 kg par habitant depuis 2009, ce qui est déjà une une performance. C'est encourageant, il y a encore beaucoup de progrès à faire mais c'est encourageant. Oroitaraz dezagun, berreuntabi erri biltzen direla biltagarbiren baitan, horotara berreuntairurogeita mar mila biztan le, eunta berrogoita mila tona ondakin sortzen dugu urtean. Sortzen ditugun ondakin eta azgain, bigarren galdera da, ea ondakin horiek zer bilakatzen diren. Etxeko ondakinen euneko hogeia besterik ez da ondotik berrerabilia, gipuzkoan, atezateko bilketarekin aldiz, ondakinen euneko larogeia berrerabiltzen dutela ikusirik, oraindik badalan zentzu horietarat heltzeko Eta huda untarako lan benezi bat abiatuko dute turismoaren txailan lan egiten duten egitura desberdinekin turistek ere gerota ondakin gutiago egin dezaten. Bidaieko jendia keskolegitik joan dira, zonbait egunez angeluko labarren, eta gero baionako muzu rolen egoneta, atzo hara arte zuten epea errespetatu dute eta lekutu dira, baina ez urrun joaiteko, ego landesetan plantatu dira baionatik rubil, behaz tarnosen. Endaiako erriko kontseilua kartu erabakia ikastola berri baten egiteko legez kampo da, hori jakinara zidu baionako suprefetak jamatxitzala berri hau zapesari asteundagian, orai ikusi behar alde batetik endaiako erriak zer ginen duen bestetik e, sehaskak aratsuntan biltzen du lehen dakarien batzordia eta horgera bakiko da zer e, rapostu emaitenden subrefetari bakebidean parte hartzeko bere proposamenak orkestu ditu Euskal Yeslari politikoen kolektiboak iruardatzetan hori nahitzen da, gizaskubidean respetua, salbu espen egoerikin bukatzea eta Egia jakiteko eskubidea Jendean dana bilduzen Meritzeko irati arretuan Larumatean, horien artian Urte luzez euskaliesari politikoak Sustengatzen izan diren Eritarrak, Añamari Grenie Eta Mikel Epaltzarekin Mintzatu gira Galen garaian ergan behar momentu batez hamambuste egung guiz bazen atentatu bat hemen hogeita eh? zazpi izan ziren zidura sartua zenien den artean. gero beste zerbaitztzen bai espulsuen garaian beldu handia zen genera je espusatua zen bai be tortura arrikoa zuen, e, torturatua eskoa zuen e, tortura gainera berzondikgira uh, sartzen zituzten eta horiek berehun izan ziren nola ez antzi behar ere lageitasa piko Eugiaren hiruan esareada eh, handi bat izan zen ipaaldean, egun berean ehunta hogoio uh, etxemiak eta burio uh, eskurioak uh, egun, egun batez. hori izan zen uh, biziki gogu jabai. Eta egi bat Europan, hainbeste preso dituenak seihun eta eginbeste ihelari oraindik arazoi konpondu gabe. Leengo gerlak izan diren gerlak handik edo hemendik edo konflikto zuzendu dira Islandan edo beste tokietan af, eh, ego Afrika eh, eta ieglarien eta derech eta victimen derechuek ere eh, kontuta hartuson Nikustot hor dago la gako handi bat ate handi bat eh, ideki berduguna den onartean eta jarritzeko ekitaldian erranduten ez, ieslarien txedea ezta gobernuarekin elgerizketa baten abiatzea, dioten az, eta erakundea eta bi estadoak dira elgar mintzatu behar, eta ieslarien arazoa kompontzeko, arazo politikoa kompondu behar dela, adierazidute, etorkizunien ezta din gilago ieslarilik izana. Haur ta gaztetsuen kantu xapelketa iragandazu burlatan finala handia hogeita sourzi kantu entzun dira, zazpi probintzietako kantealiek eskainirik eta sei esari je dira untarat. Itsasuko Julieta eta lek gaztetsuen binazkako lehentsalia eraman dute lapurdiko odrezaberrik beriz bakarkako bigentsalia eta akapela salia. Xerotarrak ere bizliekin itzuli dira, bin azkan eta anak, eta taldetan, bi genatera da, lagaineko taldea, eta beste nazelen sariak bakarlariaren adibidez 6 eta ameka urte artikoetan joan da arabarat, Alaitz López, deitzen dauren irabazlea, eta beste sailian 8 ameka eta amost urte artikoetan, iker elustondo bizkaitak ere mandu lehen sariak. Kirola korai eta pilota dekin ditugu, kirole maitzak olatz eta sorpresen aste burua izan dela gaiten alda. Sorpreschak bereziki luzeko jokoan Euskal Herriko zapalketako finalerdia ke baitziren asteburu honetan eta bi favoritua Campo Galileo bai, bai tira bai orikira du Ardoien kontra 13 eta Amaika eta Kapitoakik ere irabasi du Lusa Gasterren kontra Amairu eta Amahar bai gogierak eta gustaitzak beraz finalean izanen dira eldu den ustailaren zazpian plazalasoan Plaza Lasoan Eskuska euskal herriko zapalketa baina final laurdenak eta hor chiki bat iritsartare galdu baitute Zarataren kon Ha, endara jaureki kogoitamar, gisandu dutak txek ogoita lau, beste partidetan etxemendi maitia azpandarrak ogoita mar, baigorriko gogoiko txea erreka behatzi, eta atzo amule lukio amikustarrak ogoita mar, hairetikeko txe baren eta azkain darrak laduz berasategi ogoita mar, goiziko izarako monzondartz eta samalbide ogoita lau. Trinketean, armendaritzeko linaliaketako bigarren eguna atzokoan emaitza hauek dira lagetxea etxeto berogoi, intxozpe dukazu bigarrenagoitama lau, eta beste partidan agire osafren begogoi lagalda arizmendi ogoitamabi intxozpe dukazuk bi partida galdurik kampo dira, finalerako lekoa jokatuko da alduden igandean, lanbeganaiak gana jak lagetxea etxetoren kontra irabazlea finalean izanen da, eta beste partidan etxe behi eskurgan ausitzen badira lagaldea arizmendiri finalean izanen dira, beste naz lagalde izmendik hirabazen badute hiru pare ipematikin izanen dira eta konduak egin beharko dira. Astele nuntan Doni Bane garaziko atxaldeko bostontan etxigarai eta egia behar aizanen dira Balentzia eta Palomezen kontra. Errugbian batzuk bukatzen bestiak Asteen Frantiako chapetketen Uruñata Zibururendako ortanbego, bego mailan uguñake galtzindu kabretonen kontra final erdian, oita bat eta ameka eta biger mailan final erdian ere Ziburuk galtzindu monenen kontra amalau eta iru eta profesional etan topa malaueko bayonak eta miagitzek astelen untan asten dituzte trebaketak. Bestalde larun bat untan ere iraganen da unkizak lehiak eta irugarren aldiko doni banek izanen da nafagoak antolatzen dut izenak dion bezala unkizkako lehiak da seiko taldeak zela batean misel mateo antelatza hiletan da eta ideian nundik den azaltzen digu Zuela bi urte, horat jokolari bat artean berrean dut berbapsikat berotu ginela nahi izan ginoen um, rubian haitziko beste manera baterera kutxi eta horla sortu zen eta bildu ziren talde batzu giro bizki ona izan zen, eta heldu den joan ur di den urtean markatu egin ginuen beriz Baurgiko pestenkarari eta aurtean nola sasoina bukatua den eta talde guziek finiten,kainaren ba hogeitabia iruditzen nizaigu data ona zela hiruga ed o horgendako izan emaiteak interesatuek lekuan berean egitenalko dituzte doni bane garaziko rugbi zelaian jaialaieko erugbi zelaian larumatuntan. Agaunean urdei baik ere mandu aurtengo lehen bandera teka emailako lehen bandera kaiku eta hori hori nain zinetik grabazidu urdei baik ondarbi laugarren izanda eta lazoriter du figarro inrugarren etapa jihon eta gozkofen artean ama jugal faro atzo dudago izeko seiontan oita mazazpigarren postuan laugarren eta azken etapa ostegununtan abiatuko da eta untsalaz irugun berantago diepera agibatuko da. Eta bukatzeko txegindularitza, Euskaltele Euskaldeiko txegindulari oiak erreman baitu, baiona iruña klasikoa atzo berean, Pierre Kazo Mathieu Pergerekin eskapatu da Lizuniagako lepoan eta gero sprintian irabazidu iruñan. Ara behar zaubegin ituen Kirol, emaitzak uh, olatzek eman, uh,